raó, són animals Té, el correu No, no volia dir això oh. <laughs> Quin gos més intel·ligent, adeu oh. Que també t'hagis transformat no és cap excusa Ets el primer que ha fet el simple gat idiota Gat idiota torna-ho a dir Gat idiota Trots d'imbàcil Fareu d'una vegada Fins i tot parlen Quin remei! Més val parlar-ne que amagar-ho amb mentides. Tooru, ara t'ho explico. Jo sóc el gos, el Yuki la rata, i ell és... En Kio i està posseït per l'esperit del gat. Posseït per... un esperit? Sí, fa molts segles que la família Soma està posseïda pels esperits dels animals dels 12 signes dels zodíacs xinès. Tot i que, és clar, el gat és l'excepció. Hm. Bé, no sabem si és per un defecte físic, però quan ens abraça algú del sexe contrari ens transformem. Al cap d'una estona tornem a recuperar la nostra forma humana, però anem despullats. Et vull demanar disculpes per aquell penós espectacle. Tranquil, després de la teva explicació ja entenc què va passar. No sabia que estiguéssim posseïts per esperits. M'ha revelat un secret molt important. En Yuki no volia que això se sabés i per això va empènyer aquella noia de segon quan el va voler abraçar. Escolta Toro, Va dir que volia ser de l'any del gat, oi? Eh? Ah sí! Que et semblaria un gat de debò. És veritat. Ell és de l'any del gat. Kyo, mira que n'ets de burro. Se suposa que domines les arts marcials i ella abai t'agafa per l'esquena sense cap esforç. Quina vergonya. Almenys hauries d'haver notat la seva presència. Sembla mentira que siguis tan despistat, però ja t'ho faràs. És clar com que només estàs pendent d'en Yuki... Mira que ets poca solta, Kyo. No em provoquis, sents? Si no me n'he adonat, què vols que faci? I per començar, què hi fa aquesta casa? És una noia. Calla. Que hi hagi una noia en aquesta casa o no, no és cosa teva. Tu no hi pintes res aquí. Oh! Uh! Eh? Toro, tens sang. Ah, sang! Eh. Ah! Ja sabia que era simple, però no m'imaginava que fossis tant. Avui faré una excepció i lluitaré amb tu de debò, com a deferència a la teva estupidesa. No em matis d'avorriment. Per aquí, perfecte! El tèmic, ja nena! Joaquim! No t'amolis. L'antipatia que es tenen en aquest parell és explosiva. Cada vegada que es veuen s'acaben barallant. Però els hem d'aturar! No caldrà. Aquesta baralla ja s'està acabant. <coughs> T'he demanat que no em matessis, d'avorriment. Ah, ha sortit volant. Yuki, fes el favor de no carregar-te la casa. No em pensava que n'és aterrat tan lluny, que no protegia la seva guàrdia. Honda, estàs bé? Sí, jo em trobo perfectament bé. Però i ell? Com està? Bé, no crec que li passi res. Veurem qui ho t'ha fet perdre les ganes de segat, oi? Eh, doncs no. Hey! Espera. He descobert una cosa nova. El noi que anomenem príncep de l'escola també és fortíssim. Sabia que era una figura dels esports, però això és tot una altra cosa. L'institut? Portes l'uniforme brut? Recorda que ahir vas estar desenterrant la tenda. No passa res. Diré que he caigut a terra i ho entendran. Jo no crec que ho entenguin. Sisplau, perdona'm, però me n'he d'anar a l'institut ara mateix. Suposo que dius per la promesa que li vas fer a la teva mare. Sí. Bé, però de totes maneres he d'anar a explicar-li tot això a Laquito. Quito. La Quito? Sí, el patriarca de la família Soma. Explicar-ho tot? El patriarca de la família? I és alguna important? Sí. Ben mirat has descobert el secret més ben guardat de la família Soma. Sí, és clar, d'acord. Adéu, a reveure. Que vagi bé. Estava convençut que acabaries explicant-li tot el que ens passa. Penses esborrar-li la memòria a la Honda igualment, oi? Com anys enrere. No és pas la meva intenció. Pensa que aquella vegada ho va saber tanta gent que no hi va haver cap altre remei. Me'n vaig a l'institut. Estic contenta, m'han deixat fer servir la rentadora. Amb la pinta que duies no m'estranya. M'agradaria saber com és que has Estimar el fang t'afavoria moltíssim. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Avui el príncep també ha arribat tard a classe. I aquelles tres bledes sempre s'imaginen coses rares. No tenen res al cap. Em sap molt de greu, però a les meves amigues no els hi puc dir de cap de les maneres que vaig passar la nit a casa d'en Yuki. Ah, me'n vaig al vestidor a canviar-me de roba. Oh? Toro! Yuki! Suposo que no has dit res, d'allò nostre, a les teves amigues. Eh? No, no els he dit res. Et deu fer sentir insegur que ho sàpiga jo, oi? Et prometo que mai diré res. La mare sempre em deia que fer safareig amb les intimitats dels altres és de mala persona. Bé, no es de debò has de creure. T'ho firmaré amb sang. Si vols caminaré per brases, per el que sigui. La mare sempre em no deia... No és que... això! Em sap greu. Eh? Encara que t'esforcis per mirar de guardar el nostre secret, és gairebé segur que acabaran esborrant-te la memòria. Em diuen esborrar, però de fet és una mena d'hipnosi. Fa molt de temps, una colla de nens també ho van descobrir. Jo tenia set anys i estava jugant al jardí de casa. Amb l'enrenou, al final van haver d'esborrar la memòria a tots els nens que hi havia allà. Ets estrany. Que una persona es converteixi en rata no és gens habitual. Si la gent normal ho descobrís, et rebutjarien per sempre més. Et marginarien. Yuki! Que no et trobes bé? Sí. Però és que... No em puc oposar les decisions que pren la Quito. I sigui el que sigui el que et decideixi fer-te, no ho podré impedir. Sisplau, perdona'm. Ah, espera, no marxis! Com ah! sap greu! No volia, no ho volia fer! Oh, que burra que sóc! Tant és, no ho vist ningú. Escolta, moltes gràcies per preocupar-te per mi Estic molt contenta, de debò I no em passarà res, ho entenc Que jo hagi descobert el secret més important de la família És prou greu per haver-ho de dir al patriarca De manera que feu el que sembli millor Heu de mirar per la seguretat de la vostra família Em sabrà greu haver-vos d'oblidar però saber que m'heu acollit tan amablement després d'haver estat vivint a la tenda de campanya em fa molt contenta. Em sabré conformar de debò. Encara que m'esborri en la memòria, prometem que tornarem a ser amics, eh? Ah! Perdona, no trigo gaire a recuperar la forma humana. Sí, tranquil. Quidus la corbeta torta Eh? Ah, sí, sóc un desastre Per aquestes coses <ríe> Doncs no ho hauria dit mai Que fossis un desastre Ara em toca a mi, entesos? Si la gent normal ho descobrís Et rebutjarien per sempre més Et marginarien Toro, no ho trobes desagradable? I ara, gràcies a tu Em trobo molt millor no, no volia dir això. Eh? Escolta, tornem junts a casa? Sí. Prometem que tornarem a ser amics, eh? Gràcies. De res, els nusos de les corbates em surten molt bé. <laughs> Confiarem en aquella noia. Per en Yuki. Per en Kyo. I per mi, també, pot ser una bona oportunitat. Ja sóc aquí! Ja hem tornat a casa! Xigure? Deu haver sortit. Vaig a deixar la cartera. Sí. dona És una reparació d'emergència. Ah. Després li demanarem a un que a l'arregli. Suposo que n'hi haurà prou perquè no hi entri la pluja. Ah, sí. M'alegro d'haver conegut el gat, però em fa l'efecte que m'odia. Ei! Ah, sí! Jo, quan perdo els nervis, no veig les coses del meu voltant. No m'havia entrenat prou. He perdut amb aquell presumit d'en per això... jo... aquest matí... aquest matí... em... em que sap... Ja ets a casa! Yuki, toro, acabo d'arribar! I que el carallot que perd tots els combats també vingui! No puc més, me'n espera! Espera, va! Tornarà aviat. El capdavall no té lloc més on anar. Per cert, Toru, vine un moment. Sí, ja vinc. Aquest matí he anat a veure la Quito. Li sembla bé que visquis aquí amb nosaltres sempre que guardis el nostre secret. Ah! I no tindré cap càstig? Càstig? A canvi de quedar-te aquí, hauràs de guardar el nostre secret. Sí! Quina alegria! No perdré els meus records! Siguré. No trobes que les coses van massa bé? Espero que la Quito no estigui tramant alguna cosa. No ho sé Ba, potser a partir d'ara li hauríem de tenir més confiança, no? Pel que ha li sembla bé que la tour us quedi. Perdoneu. D'això, potser us semblar estrany que us ho torni a dir. Però gràcies per acollir-me. Moltíssimes gràcies. No, de res. També ens agrada tenir-te aquí. Ens agrada molt, Toro. Gràcies. Marat! t'he de dir una cosa. Estic molt contenta perquè el Soma m'han acollit a casa seva molt amablement. Ja t'ajudo. Què vols que passi, toro? Millor que no li demanis. En Yuki és tan mala mans que ni tan sols faria un barquet de paper. Seria com si dugués les mans lligades. Deixeu que ho faci si sisplau. Que em deixeu viure aquí a canvi d'encarregar-me de les feines de casa és massa generós. Per això també us vull ajudar a recollir-ho tot. Doncs endavant, deixarem que recollis. Jo me'n vaig a buscar aquí o jo el portaré fins aquí ni que sigui arrossecant-lo. Tornarem a l'hora de dinar. Bé, cap problema. Doncs em sembla que jo també sortiré una estona. Adéu-siau, que us vagi bé a tots dos. Em sembla que he parlat massa. Això és una feinada de por. Toro, handa, tu ho pots fer. Ha! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ja he acabat. Oh. És impressionant. Has deixat neta una cuina que estava feta amb una autèntica cor de porcs. Teníem una olla elèctrica per fer l'arròs. L'he desenterrada! Ah, l'esmorzar! Bé, més aviat hauria de dir-me dinar, ja el tinc llest. Mmm, és molt bo. Ho dius de debò? No el trobes una mica insípid? Feia molt de temps que no menjava res tan bo. Moltes gràcies. Una cosa, quanta estona estan en fora en Xigura i el gat idiota? Quan ha marxat ha dit que tornaria a l'hora de dinar, però... A mi no em fa res... Però potser es refredarà el dinar. És realment curiós. No m'hauria imaginat mai que un dia dinaria amb en Yuki a la mateixa taula. Escolta, tu abans també has sortit de casa, oi? Que has anat a comprar? Ah, he anat a la base secreta del jardí. Què? Una base secreta? Una base secreta? Ostres, tu! S'ha em sembla que no és el que t'imagines, toro. La pròxima vegada que hi vagi, t'hi convidaré. Sí? De debò que sí? Quina il·lusió, una base secreta! Quan era petita n'hi havia una al meu barri, però sempre ens deien que les nenes no hi podíem entrar. Serà molt divertit! Vols fer el favor d'escoltar el que et dic d'una vegada? Calla! Sembla que et diverteix i veure com pateixen els altres! Espera un segon, ja que dius sí que és força divertit, però pensa que és pel teu bé! A més, has de saber que aquesta decisió l'ha pres a la Quito. Calla d'una vegada, n'estic fart de la Quito. Hola, benvinguts a casa. Teniu el dinar a punt? No tinc gana. Kyo, no li facis pagar la toro i entra per la porta principal. Treu-te la sabata. Siguré, no ets gaire convincent. És la primera vegada que et veig vestit d'aquesta manera. Et queda molt bé. Sí, vols dir? Sembles un sí. assistent de vol. Oh, has fet el dinar? Sí, però què passa amb en Kio? Ah, aquell simplet? Deixa el que està molt empipat. Avui l'he obligat a fer la prova d'admissió de l'institut. La prova d'admissió? Dit d'una altra manera, d'ara endavant en Kio anirà a estudiar al mateix institut que vosaltres dos. Com que ell també viu en aquesta casa, em sembla que és el millor. Què dius, que has fet, desgraciat? És clar. ja m'imaginava que t'enfadaries. En Kyo va desaparèixer sense deixar rastre durant quatre mesos. On et penses que va anar? Doncs entrenar-se a la muntanya. Va anar... entrenar-se? Posar-se sota les cascades, lluitar amb els ossos, entrenaments d'aquesta mena? Ah! Suposo que és una cosa per l'estil. És ben evident que en Kyo té ganes de guanyar-te. És un ximple... Que en Kyo s'esforci tant per poder guanyar-lo deu venir d'aquell conte dels dotze signes del zodíac xinès. Segurament té ganes de venjar-se'n perquè la rata va enganyar el gat. Però em fa l'efecte que si li preguntés no li faria gens de gràcia. Foc? Foc. Foc. Foc. Sí. Ei, digues! De debò que ets cosida en Soma? En Soma i tu se veniu gaire? No oh, en qui host ha de te te mort te de, me por. Me de por? Potser... Ah? Eh? Aquest noi té les mateixes vibracions que en Soma. Ho percebo. Què és això? Què percebo? Són unes vibracions estranyes. Ah! Això és una mica groller. Ah, Soma... Escolta, aquell és el teu cosí? Encara que fos el meu cosí, no ens parlem. Ni tan sols ens saludem. No! Espera! On vas? <tries> espera un moment! <tries> Aló, ah! ah! ah! ah! ah! ah! tio, sisplau, no! Ah! no. Ah! Deixeu-me en pau! Deixeu-me en pau! No pot ser! Oh! És increïble! No havia vist mai una cosa igual Però si això és un segon pis Que mal, no és manera de tractar una noia, és un animal <laughs> I saltar així és gaire normal? Ni que fos un gat <laughs> Kio? Mare, no sé si ho sabies, però en Kyo és el gat Em pregunto si en Kyo i jo Podrem ser amics...